Zë lovadhallë falënderoj i takon Allahut xhël xhelaluhu. Përsndaj të salavat të të mira të zotit mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të, ti, të pastërta dhe mbi gjithë muslimanët që së të ndjekin rrugën e tij të të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, jemi në xhumanë dytë pas muajit Ramazanit dhe njeriu duhet t'ja kujtonë vetë vetës vazhden dhe vazhdimësin e punëve të mira dhe mos të dërzohot për para dëmbelis, mos të dërzohot për para plokështis për ta mbanë vetë vetën atësa ka mundësi për hirtë të zotit e bare ke vëtë e ala. Gjithashtu, jemi në hyrje, apo vetëm se nga ka përpshi edhe stina e ndzeht dhe stina e verës, ku zakonisht në mendjet e njerëzve dënë disponimin e tyre vera do të thon për ta një mundësi më e madhe për të xiu diçka nga kjo botë, një mundësi më e madhe për të gzu diçka nga nga tmira të kësaj bote dhe harojn anën e e vërtetë të verës të cën Allahu xhelel gjele xjalalu e ka kriju për ta. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e përmendin xheccin e verës dhe e përmendin namazin e drekës Natërshëm se kjo ka të baje dhe me vendet arabe Nga se është në cia tje dhe më lartë Tha për nga mberi ale i salatu e selam Kur tjeni në majën e vapës A të herështyne për pak kohë drejken Diri sa të të merë flad pak Diri sa të të fladitët koha Nga se nëzetit dhe maja e nëzetit është fryrije nga fryrijet e gjëhenemit Andaj zotë i ongjë le gjëlelu hu Në përmjet verës Në e tregon neve Si ka mundësi mu duk një nëzësi Si doket që njëriju të, të, të ndikohet nga vapa e mave Dhe kjo duhet të ndjirët I bret për i kësaj Dhe jo të kështë përdorët Një meti Barike, Allah u te bareke U e te ala Andaj jemi në stinën e cila është tina e verës Mirë po besimtari Nuk gudzon që të qëroditët Nuk gudzon që të humbë kontrolin Dhe në emër të të verës Në emër të disponimit qka esjel vera A i me i kalu kufit e Zotit e barek e vëtë ala Por që duhet me qëndru e njeriju Në kufit e Allahu të barek e vëtë ala Dhe mos mishkel haramet e Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu Të ndëruar të pranishëm Ne me do të vazhdojmë e lejnë e Zotit e barek e vëtë ala Në gjuzin amme Në surën e nebe Ku Allahu të barek e vëtë ala Në këtë gjuzë ka përmledh një grumbull të sureve të shkurtra, tham të shkurtra në aspektin numerik, mirë pa ata janë dëmë thanë se, janë me kuptim të plota dhe kuptim të shumta, nëse ata zbërthejen në aspektin e, e tefsirit. Andaj, për vetë surës e nësër dhe surës e lbejjine, ketë këto sure, janë sure të mekës. Pra i kanë zbitë për nga merit, salallahu aleyhi sallem, në meke. Dhe ju edhinësi në meke Kanë zbrit asisure Të asajnë atyre Trazuse Për njerëzit të cilat i kazon gjumi Për surët e mekes Zakonisht i flasin kuina I flasin njerëzit të cilat Zdojnë me dëgju për Zotin Zdojnë me një për Allahun të bare kjo vëtjala Zdojnë me një për farz haram Zdojnë me një lejohet s'lejohet Këto surë balafacohen me këta njerës u atrazojnë shtratin u atë dridhin njenjat u atë prekin në dërgjegjet andaj surët e mekës është shumë interesante që njeri ju ti përcjelë me vëmendje se si Zotë i unë Gjellë Gjellalu në përmjet përmendje se begative të se atë në i kadham Allahu Gjellë Gjellalu kalon të këpërgjëtsit andaj Zotë i unë të bare ke vëtjala gjithmonë kër i përmen begatit për sfar arsua i për Për dalë të përgjëtësit Ga se njeri ju s'ka mundë si me shfridzu diqka E mos jepë logari për ta Gjdo sen në këtë bot Që shfridzohet Që konsumohet Jepë logari për ta Dhe kjo është ligjë zotit e vareke Në surën e nebe Allah u gjele gjelelu qëfar thot Amma jetese e lun Thetë Allah u gjelela për qka Po bojnë muhabet njerëzit pëtje Qëfar bojnë pëtje Ani nebe il adhim për fjallën, apër lajimin e madhë, pra diskutonin e arabët, për pengamberin sallallahu aley sellem, diskutonin për ditën e gjikimit, diskutonin për rinjallin, ek shtu më ra, fëtë allahu gjellëvala, e ledhihun fihi mu khtelifun, në të cilin kanë shumë polemika, di kushton të s'ka mundësi, mu këm pengamber, di kushton të s'ka mundësi me egzistur rinjallia, di kushton të kur është e ditë e gjikimin, në kalzoje me mësakt, Adërtha Allahu Gjelluala Kella se ja'lemun Nuk ju dha përgjigje Zotë i unë Gjelluala Se s'kanë bo përgjigje për me mor përgjigje Po kanë bo përgjigje Për me e mor përgjigjen Ata qka dojnë E kur njeri ban përgjigje Për me e mor përgjigjen A i qka do Allahu Gjelluala nuk i përgjigje Ka dilloj përgjigje Ka diku shdvet për me dit Paj s'ka përgjigje Se ka vendosë Nuk, nuk e ka mor vendimin E që pasaj pytjen ta bojnë në mënirë ironike Por egziston edhe pytje tjetër E cila Bojt pytja Dhe njëriju nuk ka informat për ta Dhe nuk është duke e tal Pytësin Apo nuk është duke e tal tematikën Atëherë Allah u gjelluala këto dy I ka ndohë në Kur'an Tha amma jetese e lun Për çka i bojnë muabet njëri tjetërit ata Është kjo vlen për këto njerëzit, të cilët diskutojnë për një tematikë e jo çrrealisht ju intereson ajo. Ngase njeriu kur e merr një punë seriozisht, kur e merr një pyetje seriozisht, kur e trajton një pyetje për shembull, për shembull, nëse njëri prej njerëzve apo familjarit i ti ka një smundje, tani ngritet alarmi seriozisht. Dhe kur bëhet pyetja bot, bot seriozisht. A ka mundë si, diku ishë mishku mi than doktorit, shka thuti për filan smundje dhe për filan diagnozëm edhe aj doktori me të morë seriosisht, e ti mi than, jo në veç përdu me dit, jo në as kanë boj me smuja, as kur gjo a veç përdu me dit veç përboj me më habet, a ka mundë si një doktor me ta kushtu kohën ti, s'ka mundë si Po duhet më konë qështja serioze duot me ekzistu problemi dhe me ekzistuesizitetin e parashtrimin e e pyetjes andaj tha allahu jalla kulla se ajlamun kan memorësh ata o shumë interesant si ju zoti, pytje, se u porrihet zoti këto njerëz të sa parashtrojnë këtë pyetje të cilët se doin të porgjigen e vërtet por e doin të porgjigen ta ata e kanë e cila është e porgjitja që ata e kanë ata pyetshin a u ki pejgamber mir çfarë porgjixe po doni Përgjitje që së shë pengamber E s'ka kësi përgjitje E këni përgjitjës bëm përgjitje Ama përgjitjën e bëm I shalla hoqja përgjitje që shpo duone Po s'ka si hoqja Nuk ka si hoqja Andaj, tha Allah u gjelluala Thum me kella se ja'le mun Pas thaj, prapsi përgjitjë Tha kanë me morë vesh Andaj disa përgjitje Dhe së le t'i palashtron njëriju Varët se rëziteti ti në parashtrimin e pytjeve A e merë përgjigjen apo jo Dë kjo shumë në nësi Kur neve bojmë pytje Ma dje kjo në andodh neve dhe ndoa në, në lutje Kur i qojmë në dur për parazot i gjellë gjelelu Dhe i themi diqka Kjo në varët që neve Allahu anë përgjigjet ajo Ka thonë për nga mberi Allahu nuk i përgjigjet Një lutje E cila buron Nga një zemër e shkujdejësur Shkujdejës Shka do me thanë Se ki për një me Nuk e ki për një me Bema ozat Bema që ti Se e këtëam këndre dhe muë Nuk shkon kështu Andaj tha për nga mbeli Ale i salatu e seram Alidh dhubi jadhe lgjelali velikram Këmgullni Këmgullni Duke thonë jadhe lgjelali velikram Pra ku të thoni Jadhe lgjelali velikram Lipni me sërzitet Kur thebush bi Allah, lip me suruzetat, tashofe ajedh po ti shfasish sjellitetin tan, që ti po e don një punë. Apo, për shembull, kur ne i themi o Zot, na udh zon rrugën e drejtë. Çka argumenton, çka po thojmë ne përpara Allahu xhelaluha? Ai bie këo jo, o Zot na udh zon rrugën e drejtë, ama na jena në rrugën e drejtë, po nuk shkon kështu. Ne i themi 17 herë Allahun në Fatiha, në nfarz I hdi në sirat alë mëstëkim O Allah në uzon rrugën e drejt Në du të me lan pak hapsir Që në ashtë a dikun një nga shtremt Nëse në nuk lan në hiq hapsir Që dikun e kena shtremt E dikun e kena gabim Qish me nga uzua Pro nëse të vjen njëri Njëri Edhe thot Ka zoma filan rrugën Ka me shku në deri të filan veni Ti thu qështu qështu A i thot jo le e se e di Po pse në vete Po pse në vetë? Andaj na specheri themi Allahut, o Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. E Allahu kur e udhëzon ti ka rrugën e drejtë. Ah, jo çështoj. E po, na nuk ulemia ja për zaktu Zotit, ti na udhzo, ama jo ti çish do? Naçish dojna. Jo s'ka mundsi. Andaj njeriu kur është serioz në pyetje, e merr në serioz përgjigjen. E nëse nuk është serioz në pyetje, nuk varet përgjigje. Andaj shikoj Allahu dha për çka po pyqën ata? Për lajmin e madh, për Kiametin. Parahiretin, atërë që faë përgjigja, kanë me mërë veshë. Ska ma keqë se përgjigja me qenë balafacimi me dëvërtetën të cilën të skimë mund qimë më më ndryshuë. Të edhe një herë për sërisi, nuk ka më keqë dhe më e cilë atë bëm pishmanë. Dhe shtim e talë keqë dhe me u pendu prej palë që shpirtit sesa me u balafacu me aktin e kryërë. Ka shumë njerës do të dalin ditën e gjikimit para aktit kryer Qile është aktit kryer? Tha Allahu Gjellë Gjellalu Ju arafu lëmugjirimu nëbisi i mehu Na i njofna keqbërsit Kriminelet dhe gjunaqarët në ditën e gjikimit me shenja Hicë nuk i vetna Ha? Walajus elëmugjirimu anë dhembihim Zë nuk pyetët kriminali. Wala yus'alul mujrimun. Nuk pyeten kriminalet për gjunoin. E dinë Allah. Çfarë krimi kanë bërë? Ky është akt i kryer. Ki ka pas mundësi më drejt vetën, po s'ka dash. Andaj Allahu xhellahu al ne premësimet që na jep nga kë nga kjo sure, nga ky fillim i kësaj sure, e cila është pyetja duhet ngritet seriozisht. Allahu nuk çorton për pyetje kur është serioze. Ani pse s'e di? Ka pas plot pe sahabe ka thonë ja Resullullah, çket punëspedi, msomma. Ja ka msu pejgamberit sallallahu alejhi dhe ka pas thirr për jehudëve që e kanë vet pejgamberin se me zon ngusht. Me zon ngusht, e kur vet me zon ngusht Allahu ndryshe përgjigjet. Çyshu përgjigj në ket rast, kur dëshën me zon ngusht pejgamberin sallallahu alejhi dhe tha, "Kan mëmorvesh." Do pra, kan mëmorvesh në xhirat? A ka qenë kjo e vërtet apo nuk ka qenë? E vërtet Dhe kjo e le njëriun të, të shqetsuar Kjo e le njëriun të destabilizum Sepse nuk ja ka thonë përgjishën Por i ka thonë kime mërë vesh Do të amirësh Do të amirësh vesh Pasaj Allah u gjelluala Filon mi nëmru të mirat Dhe përmendëm në ligjeratën e kaluar Se Allah u kur i përmendi njërzit Qëfar përmendi? Përmendi Je khtelifun Mu khtelifun Polemika, kaos, përmbysje Njani thot kështu, kjetëri thot kështu Njani jo dhe thot kjo a gabim Kjetëri me thot jo jo, kitë kjo a kon gabim E kështu me ra Si kur që ndodhë në, në historiku në njërzimit Vjen një njëri e shfas një tezë, një tem Shkencëtarisht Vjen pas një qënë vjetë dhe një kjetëri thot kjetë prallu kona jo E kështu me ra E Allah u gjellualat tani kër i përmen të mirat e ti Kryimin e ti Qka do të vërem në në këtë rënditje, do të vërem për pikshmërin e Zotit, gjdo sen në vendin e vetë. Allo u gjelo e gjdo sen që ka kryu, e ka kryu me rëndë, e ka kryu me urëci, e ka kryu me dosë caktume, e ka kryu masën e caktume, e ka të kryu klimën e caktume, edhe e ka kryu e mundësin e konsumimit të përstatëshëm. Dhe kretë të janë kriimi zoti gjele gjelelu E para pritë të cësja ka një zoti në Kur'an Në përmendjen e këtërët mirave Në surën nebe cila është toka Elem në gjehalil arda mi hede A nuk e kemi ba neve token qëfar A nuk e kemi ba token të, të rafsht Pse e ka përmend token të parën Nga se ajo është ma afer që ka e prejkmi në Pra toka është sendi i parë që neve e prekni. Dhe toka është sendi që më shumë dinë na lidh neve. Madje toka aq shumë është e afërt me njeriu. Dhe aq shumë është e dashur me njeriu, saqë një numër i madh i sistemeve të fabrikimit edhe të shpiktar nga njeriu burojnë nga nga toka. A dikush kujton apo kur i nin termë, termë i çuditshëm Në mendon se këto kanë një filozofi shumë të ngarkuar. Allahu xhël lekë këto i ka futë me një me një term. Ajo është dashuria ndaj tokës. Për shembull, materializmi. Materializmi do dikush ka materializmit. Materializmi do të thonë çdo send që ka prekët me ka ajo vlerë. Vlerë. Edhe njëri për shembull, a është i mirë, a është i keq? Thij me mot, e këshir me sa i ka Allahu. Ai shajgoni milion smutë më kanë më më i keq sa, Materializm sa ai shka i ka 10 dinar në xhep. Kjo materializmi. Materializmi çka do të them? Do të them se ai i cili ka pushtet, ai të kallzon kuro mirë kur, kur sho mirë. Për shembull, ai çka ka forcë kur doje një punë i thot gabemo kjo. Mas 100 jetve, pse ka forcë, njëjtën punë i thot pse jam të bëhu unë mirë o kjo. Etash mirë e tash, mire keq kush atë vendos? Ky. Pse se ka forcë dhe ka material. Për shembull, dikush jep pare, man, me rog, me pag, i jep dikujt para. E mand, me rrog, me pagë. Dhe çfarë i thot? Un të kazoj ti ku ro mirë, apo ku ro keq? Ë këtë kjo është quhet materializëm. Pra materialia sivlër për caktimin e sendeve. E Allahu u jella këtë çka e quajti tok. Tok. Dashuria ndaj tokës, dashuria ndaj praktikës. Andaj Allah u gjele gjele lusendin e parë që e përmendi Në Kur'an është toka Që ka tha? Por Allah e përmendi një element tjetër të tokës Element në gjalil arda mi hede A nuk e kemi botë token të përshtashme Për me hecju Djep Dhe neve sot Zdokush njerin mdu njën e di Se mi u mirë mendë dhe mësë me pos stabilizim truni i ti, qka ban? Qka ban? Ullët. Së mundet me hecë, ullët. Nëse vazhdo në mi humor me indja, ala ma shumë, shkon të doktori. Nëse ala ma shumë i mirët me indja, e hitë së në ban kur gjo, i thot dikujna, këshësës jam mirë, diçka. Pse? Se i ka humë stabiliteti i mbajqës vëtë vetës. E allo u gjela vëllot, ku shumë ban juve, në ku i liber, baraspesh, që ti me hecë lirëqëm, edhe mësë më të dridhë toka, e lem në gjall, asë ta kemi bënë atyje, thotë Allah u gjela, na jo këna bët token, rafsh, rafsh, sa ajo rumbullak në tërsi, ajo rumbullak në tërsi, pro toka, është e rumbullak në tërsi, e pse na e shofë në të rafsh, andaj diku që edhe tha, përshka këse e shofë rafsh, to Për Allah u gjelëta tha jo Na e kena botë rafsht Për juve Ajo në tërsi është rreth Dhe kjo është prej kudretit Allah u gjelët gjelëlu Kjo është prej kudretit Allah u të bare kjo e të ala Që të rrumbullak të në tërsi Për hirë të konsumimit Njeriut e ka bo rafsh Ti hec në ta Hec me kilometra Si du shë silu rreth dhe për qark Pra për rafsh është Andaj ta Allahu xjelva, alam naj'alil ardam mihada. E kemi bëu sikur djep. Mehd, ose kur diçka të vjen ti komod, shumë komod. Andaj e bëni Allahu xjelva tokën për neve, komod, dhe na këta harrojna deri në momentin e termetit. Por tani, që ti e dëgjon këta jet, alam naj'alil ardam mihada, nuk e ke ndjen se toka mundet me lvizë deri në momentin e termetit. Kur toka njën tërmet Me kudretin e Zotit Atëherë në e kuptojnë se dikush e pas kambojt Qet Nërsa ligjët e natyrës Prej ujit E prej shumë gjërave të cilat I ka toka O është e përstasme me qka me Mos menej stabile Mos menej stabile Për Allah u gjele e mban A dhe me du të mja ditë Allah u të falën dërimin Dhe me i shprej shqyër Allah u gjele vala Qaj në mban neve të qet Në mban neve Të qëtë Pasaj dhe Allah u gjellohala U elgjibele E u tëdë A nuk i kemi bëhë kodrat E u tëdë tëd, tëd, tëd, tëd, tëd, tëd. U po, e tëtë o shtyl U e tëtë o shtyl Mirë për kanë dhënë Disa komentator Kjo përmendje Kodrave në këtë ajet është për qëllim Kodra Edhe brenda Tokës A ndaj ka përmend mas tokës. Pra, kodra që neve e shohmi, ajo masës është edhe ajo çka se shohmi. Pra, kjo fuqi e kodrës që ka neve e shohmi, brenda tokës është e njëjta fuqi e kodrës brenda. Për çfarë? Për ta mbajë stabilitetin e tokës. Dhe këtu dalmit një ligj, do të cilë ne kemi përmend shpesh ligji sevepit. Ka mund Allahu me hey kodrën krejt dhe me mojt vet për për ta garantu ligjën e sebejpit ka vendos kodra andaj na për ta realizu një pun du të më mor ligjët e sebejpeve të si cina nga u gjene ka caktue andaj e lem në gjalin ardhomi hede u elgjibale e utede ne e kemi bo tokën rafsh me qka? me kodra pro kodrat për nga fuqia e vetë e mbojnë stabilitetin e e tokës e mbojnë stabilitetin e tokës, përshka këse toka në tërsin e vetë është më shumë e mbushur me uj se sa me me, me, me thaci andaj e mun pra është me e fuqish me uj se sa toka, kush e mbon kështë stabilitet mësmeleviz, kodrat andaj në ajet tjetër i ka qytë Allah u gjelë Ravasi Ravasi qka të me dhanë, është si loj koke e cila e mban mësmeleviz stabiliteti Itoqa sadallahu jallahu wala وخلقناكم Wa ازواجا dhe pastaj ju kemi krijuar juve çift Iotaq jo sco na krijimin e Allahut tak sco na krijimin e Allahut tak po shaksajesh tak gjithçka është zog zogje çift de burrë gruaja Ma Në mandje dhe nga bimet, qift Ma dje dhe nga kafshët, qift Ma dje dhe nga shpendët, qift Për qfar, për të zhvillu njërzimi Dhe Alloh, qiftin, fjallën qift Dhe natyre dhe qiftit të kryimit E ka mërë argument për njëshin e ti Dhe Alloh u gjelë dhot A nuk e qifti se qdo sen qift Argumenton për nja Pro Zoti, pse i ka bo kitë qift? Ti ki nevoj për palën tjetër dhe pa dasë t'i dorë ko ka nevojë për tyje. Pra, gjinit kanë nevojë për njëra-tjetrën, për çfarë? Për ta vazhduar jetën. Si vazhdohet jeta? Nuk zhvillohet, nuk njihet komod, nuk ka ngrohtësi. Dhe Allahu u jelovale për mend këtë çbegat si i mbi njerëz. Për Allahu pse ka kriju burrin dhe gruajn? Për t'i plotsu. Andaj themi se është jashtë natyrë. Jashtë natyrë. Është prishje e kreta fitrës. E kretë në të rëshmërisë që njeri ju të bashkot burrë me burrë, Zotin Arrujt Dhe dhe oka zbrit gurëzi, bi një populli cili është bashku burrë me burrë Dhe na i kalena këtë rastë e hajtë, që ashtu po thonjë të mdojtë Skena shka mi uba, ama a i mali kur t'hidhrojtë, që ka i bajna pastaj? A i mali kur t'hidhrojtë, që ka i bajna pastaj? Ana shtatë më të herë në ditë i thëjnë Allahut Gajri l'ma al gdubi alejhim më në dalin O Allah, më së të banë për e të në që ka je idhnu me ta E mu idhnu Allahu Së ndëmërojnë diplomacit e kitë dënjajës Së ndëmërojnë ligjët e kitë dënjajës Thirë kitë advokatat më të më të mëjt Për Allahut shkanë mundësime të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më Sënë mbronë kërkush për Allahot kërkan Kër Allahot ja merë shpirtin dikujt A më një delë ti kërqim me le kulmotit me thonë Nalu, nalu më se merë Ka dalë dikush? Sëndel, pse sëndel? Ju gjiru, vëla ju gjaru alej Aje mbronë kërkan do, sënë mbronë kërkan Andaj, në tërshmëria e zotit cila është qifti Qifti dhe në tërshmëria e qiftzimit është kriimi zotit gjellegjelluhu Anë e Allah u të barë kjo e të ala tha Dhe juve ju kemi kryuar Qift Burin dhe grujen Dhe kështu duhet të formohet familja Dhe kjo është në tërshmëria e Zotit te barë kjo e të ala Dhe eri sa Aqë larg E ka që Zotit punën e familjes Sa që një dit për e dit dhe për nga beri Sallallahu aleyhi sallim Një tha shokve dhe vet Ela inne fi budhi ahadikum sadaqa Tha a e dini se Kër njani prej juve Të bjene me bashkëshorë të në vet Ka se vab Ato u të rënditë Nja rësura Allah Njani pineve A forot me grujnë në vet Dhe kjo logaritët si me lanë Sada ka Tha neam Tha po Po Nga se kjo po Qfa argumenton Por ujmë familje Por ujmë natërshmorit pastër A tërë për me kuptu më mirë, thë për nga berja dhe i sëratë dhe sëramë. Mirë. A së për kuptoni? Tha mirë. Qka thuni nëse e banë në zina? E lemë mjekun alejhi rizër? A s'ka gjuna? Tha po. Tha, këta e ka tjetë ronë. Këta e veç. Për njërë një cilin, Zotin Aruit, kontak kontakton, mardhon një intime me një grujet paliqme, se ka halal. A është gjina? Gjuna është. Gjunar i madhë Gjeleson allohu për ta Dhe zbrat azohë për ta E mirë Fa për në samë Qytu si të ka gjuna E në halat Se s'ka se vab A dhe tha ka se vab Pse ka se vab Sepse erun Në tërshmërin E Të sënë ka kryu zoti gjele gjelelu Dhe allohu e don Kur dikush eruan Në tërshmërin Të sënë ka kryu zoti Jënë të bare kjo e të halat Pase e tha allohu gjele gjelelu Duk e vazhdu në përmendjen wa gjealna nëmë me kumë subetë. Kërë e përmendjë Allah u gjelë gjelalu bashkështësin dhe qiftin, ta një kalonë Allah u të një begati të cilë e ka përmendjë edhe në surën fatir, dhe ka përmendjë në surën araf, dhe ka përmendjë në surët të ndryshme, në kontekstit të ndryshme, këtë e ka përmendjë në kontekst shumë interesant. Wa gjealna nëmë me kumë subetë. Shpesh harë nuk jadim kë i mejti në disa një mejtëve A i di një që farë një mejti ka përmejnë allohë në këta jetë gjumin A nuk e kemi bo gjumin për juve subete Që do me dhënë subete? Subete do me thënë sept, këputje Këputje do me thënë, apo sept, në gjurë në arabe i thënë ditës shtun E qëla një e si dita e pushimit E në Gjumë në Rabët dhe vëndonë, këputje e punës Këputje e punës A loë u gjenë dhe tha Gjumin, a nuk ja u kemi bo juvesh këputje Dhe djetarët sot kanë shkryt libra për Gjumin Dhe janë pajtu krejt me ulemat muslimanve Me, me atat jo muslimanve, shkencëtar të të tëre Dhe gjdo studiuas i Gjumit ka ardhë në përfundim Se nuk dihet këj proces që është përfundon dhe që është njës Po, e dinë që njëri ka nevoj për gjumë shumë Pa gjumë vdes Pa gjumë destabilizohet Pa gjumë nuk menon që është duhet Pa gjumë nuk sha që është duhet Pa gjumë bënë smundje Këtë këtoj i kanë arrit me i përfundu Mirë, me e shpegoni që është gjumëmi, që është arritë Çka ndodh në jum? Sedina. Andai ta Allahu xhelallahu ole ve gjalna. Shikoj që është prajo shumë e shume madhe. Na e kemi bëj jumin. Allah dhe Allahu xhelallahu gjithmonë kur aman në punë dhe përkatson te vetja argumenton se njerëzit në çat punë vetë që jashtë e shohin, brenda sën e shohin. Për shembull, për me e kuptua kta mos leti. A mundë dikush më zborthy se nga një ujë del burr? E nga një ujt del vajz E nga një ujt del binak E nga një ujt del kurgjo Që që shpjegon njeri këta Që që shpjegon njeri këta Që që shpjegon një meku këta Qëfar përbërje ka aj ujt që del mashkull E qëfar përbërje ka aj ujt që del femër E qëfar ujt uj është ajë cili del binak E qëfar ujt është ajë cili së prodhon Që që shpjegon këta Ua khala kënë akum e zuagje Zotive të Ska vetëm kudreti Allahu xhellaluhu qamsin me e dit se ç'i zhvillohet kjo për çfarë arsye nga sa njeriu është i padijshëm. Andaj edhe gjumi është prej nimeteve të Zotit, por nuk shpjegohet. Çiçë shpjegon? Çiç çish një gjumi të edin plotështi. Allahu xhellalu në ayet tjetër e ka thënë: "Wa min ayatihi manamukum fi l-lail." Na ayet tjetër Ka thënë Allah u gjelluala Dhe prej argumenteve të zotit Ta Allah u te pare këve të ala është qëfar Që ju fleni në atën Gjumi është argumente të zotit Gjumi është argumente të zotit E para Ti je i dopt Pa tjetër e ki me e këput punën Me ditë se qëka je të bo Me ditë se punën matë madhe e te bëndu bon njo E cila është edhe adhurimi zotit Dush me fletë Dikush do të po Pse s'na kalambe, veç me bërë, bundë mira, jo, dush me fletë, këpute, pse sa ajë është i gjalli për jetë që në ty dush me fletë, dush me vdekë pak, prapë muquë, me vdekë pak, prapë muquë. Robije, kryese zotë i gjele-gjelelu, ki nevoj e lipë qdo që li zëjotja pushimin, dhe e dyta kanë dhën djetarë dhe kjo është shumë interesante, dhe kemi përmenë, dhe një gjeratë të saktuara, se njeri ju, kur bjenë në gjumë, Shfaqët kudreti allohut Në humbje në logariz dhe në umrimit Kur ti bje në gjumë E unë e bje në gjumë Cili është aj sahati Qka e matë sa kena fletë Cili është aj sahati Sahati dorës Mi unal bateria sahati dorës Tho të dikush e kshirit ta i shoki jam Mi unal ketë shokve sahati Tho të shkoj e kshirin këjshi Mi unal edhe këjshive sahati Shkojnë që të tjetër, apo? Mjë në alë këtë njëzve sahati Sa aflejnë anë? Ku shëti sa aflejnë anë? Andoj Allah u gjelën surën kef I përmeni disa njerës Të sërët kanë flet në bitë 300 vjet 300 vjet kanë flet Dhe kur janë qupi gjumit Dhe kanë thonë njën një i tjetërit Sa u bobe sa afletëm Kanë thonë njën një i sëdive pak Në gjysë ditëm duket Pse? Nga se afletën një dit Afletën një orë Aflet Në logarit Tua është njët Qështë e di? Nga se kalan vdekje Andaj Allah u gjele gjelele E përmeni se ju kur fleni Qfar bërë? Shfaqët a jeti Zotit Humi logarit Së mbunë të dikush me bërë logarit Eksu me logari, rad Andaj Elem vëgjelna ne u me kumë subete Dhe kemi bërë gjumin Qfar? Për juve pushim Dhe prej Të fësireve që i kam përmen djetarët në këtë ajet, e kemi bo gjumin për juve pushim, cilë ashtë, kam dhënë djetarët se, njëriju atë shumë balafacot me punë, dhe lëvizje, dhe qarkullim, dhe angazhim, si kur most flente shkatrohet. Për shembo, njëriju jo dhe të manën fizike, por fjallë që ka i dëgjëbë, Shqecime që ka i përjeton Brengat që ka i ka Dëshira që ka i ka Si kur mos të stabilizojshin me gjumë Kishe me vdek Andaj kanë dhe në djetarët Njeri u kur fle I haron krejt brengat A e kini pa po të dikan Të flet e të kajt për problemin e ditës Shka e ka Po, kur a qutë mundet me kajt Pisikletit që ka e ka për problemin A me kur të bje me flet e haron Kjo për shfarita Kjo prej moshirës zotit Kërë të mlejdojnë shumë probleme Kërë të mlejdojnë shumë probleme E banë me të zonë gjumi Pse që me të adonë takatin muqu prapë Dhe kërë qo është fillim pëj gjumit Dheri sa të kujtojtë problemi E ki një loj harmonije Dhe një loj takati Kërë të, kër të kujtojtë praksaj problemi Filonë sikletin me ardhë Pse të avonë alloh gjumin me të, të arrujtë takatin Para me ndoni Para me ndoni me jetu njeriju 20 vjetë pa fletë Me kitë problem Sa kancera i bin Shumë kancera i bin Shumë të morë i bin Pse si janë shumë bara Bara kjo, përgjithsia kjo Brenga kjo, me arrit këta Suboh kjo, s'po dalim parët S'po del financa Këto sa bara janë, shumë bara E Allah u gjithë dhe thotë Bjerë pak me fletë, haroj kët Bjerë pak me fletë, haroj kët Kjo më shirë për i Zotit O gjë allë në me kumë subete E kemi bë gjumin mja u këputë këtë punë Dhe nuk thakë të pushim Po tha këputje, këput në kejt Pse, du të me këput Se së le bankit këtë barë, o shumë e madhe Andaj, tha Allah, u gjellu ala U e gjellu ala neumekum Subete Por që fa rësuje, lodhje madhe Lodhje madhe Andaj, problemet E shumë të të njeriut Si e runa lotë të katin që mëstë hargjot Komplet E bjanë me flet E runë tuk e flet Andaj, zote, ju në gjellu ala, për me ndi gjumin Si begati ndaj njeriu. E na pak e kena kthi nga ana tjetër. Se e kena bot tash xhumi e po masi kana begati, spoço më hiç. Ah, ku le mor mesenat kret në absolut, nga ana extreme. Apo mirë masiko ka mirë me vlet, hiç për doinë. Jo, jo. Fleh në nervat e tua për ta rrimar forcën, jo për të xhit në xhum. Gjum. Xhumi është begati kur sfrizohet. Takatin në gjallëri Andaj dha Allahu gjellë gjellalu Wa gjallëna nëvë me kumë subete Këpute, për çka? Për të qu me takat tjetër Pasaj dha Allahu gjellu ala Wa, wa gjallëna lejle libese Dhe kemi ba natën mbulim Libes është petëk Libes është veshje Allahu e vesh kosmosin e tij me arsyr. Por shkak se kanë nevojë nga lodhja, krejt krejt krijesat me imbulu pak lodhën. Andaj u vejalna leila libasa. E kemi bën edhe natën çfar? Mbështjellje. Duhet me mbështjell pak, mu çecup pak. Krejt krijesat pushojnë natën. Ndërsa Allahu xhelel xelaluhu këtu kur e përmendi natën Allahu gjele gjelelu tha Ua gjeal në lejle li besen Dhe nuk e përmendi lejle kum Cikur që tha gjumi juve Ati e përmendi gjumi juve Dërsa këtu e përmendi vetëm natën Nga se kanë nga krijesat e zotit Të cilat nuk kanë nevoj krejt për, për gjum Nga se jështë do krijes e ka dëtyrën e njëriut Njëriut e ka dëtyrën e madhe E ka bornë mëdhe. Disa krijesa janë me detyra mbas shkurtra. Për shembull miza. Miza. Dhe krijesa të tjera, Allah i krijon për një afat të shkurtër, me lut një rol dhe i merr. E shum ço krijesa të tjera. Dhe Allahu el-Xelalu atyre ia u, gjele ja u bën një lloj çetësie, por jo që kanë gjithmonë nevojë për xhum. E ka krijesa të cilat kanë shumë xhum. Kjo është urtësia të cilën dietarët s'kan mundësi këtë me zbërthje është kriim dhe se krati Zotit e Barë e Kjovët e Ala Mirë pa Allah u gjelële përmendin natën për të gjithë Kretë kanë nevoj me undal pak aktivitetin Të gjithë kanë nevoj me undal aktivitetin E që që përmendin natën më bështilje E më bështilën dhe kretë kosmosin Pasaj dha, u agje alë në nëhara me ashe Dhe e banëm ditën gjallëri Venë gjallëri Objekt gjallërije Po dita është për me gjalluë Dhe natë është për, për mbulim Dhe thanë djetarët Pse allohë nuk i tha natës Për me flet Por i tha petk Nga se nuk është nata vetën për me flet Madjena jetë tjera Për nga mberi sallallahu alai e sëllem I tha allohë u gjellë gjelelu Qun natën Qun natën falu Madjena jetë jetër i tha allohë u gjellë ala Me u falë natën o shumë ma e fortë se sa ditën. Andaj nuk e përmendi gjumin natën, po dhe përmeni gjumin veqë, për një arshijet e sërën e dinë allohu te bareke, u e te ala. Këto ishën disa prej kuptimit e sërat i kanë gjirë djetarën nga këto ajete. Në këto kohë edhe një grumbull të madh të ngurmullt të neve nuk kemi mundësi me të gjitha mund të dal neve vazhdojmë në leqërat të arshme. Elusme Allahu te bareke ve te ala, që Allahu xhelal xelat na jap kuptim në Kur'anin e Tij. Na mson Allahu xhelal xelalu të ndriçojme me librin e Zotit. Na mson Allahu te bareke ve te ala me kuptuar fjalën e Allahu te bareke ve te ala. Elusme Allahu xhelal xelalu që Allahu te bareke ve te ala na mson me bë pa punë të mira dhe më shmang punë të ligave. Elusme Zotin ton te bareke ve te ala, që Allahu xhelal xelat na ruan nga xhari i xhenemit. Aqulu qawli